V najprej sekcije za promocijo in srečevanje vnerizalnega temelja Rodka, ki je del v Zorini bi vam povedal, da je vlame december založba kantina izdala knjigo zborni iz tega kopljico respevkov. ute de v Sloveniji, udej zadnje temelj dole. Urednika s sta bila profesor dr. Igor Pribac in dr. Valerija Kročec, je raz zaposlen na umarju. In, po mojem mnenju je velika vrednost te knjige ne samo v tem, da razloži kaj, in za kaj je in zakaj je koristen. ampak so znovi tudi avtovi, ki niso ravno zagovorniki tega sistema. Nekdo mi je žele, da je to tipičo levičevsko varijante, da so kritike objavljaš, ne? Ampak e, meni se zdi, da je to kvaliteta. Zdaj, vas besedo prepustil gostom, e, do tesečo Dragoš in oba urednika. Dobro, znamen, kako smo se zdaj e, zmenili, da bo meni pripadla prva beseda, e, bo potem e, Na nek način je sicer Valerija tole v pravi poziciji med nama in edina dama in dama je in tudi domačenka tole v Mariboru, ne, za to, da bi pravzaprav Valerija dobila uh, prvo besedo. Pa mogoče pravzaprav, zakaj ne bi ti načela? Mislim, da je čist prav, da to okay. ti okay. uh, <laughs> uh, Zakaj morda res bolje, da začnem jaz? Zradi tega ker bom govorila tudi o Igorju in bolje, da govorim jaz o njem kot on samo sebi. Zdaj, um, doktor Pribec je bil že pobudnik izdaje prvega zbornika na temu UTD v letu 2004 pri Kartini. In zdaj je tale zbornik že ne, njegova, bi rekla, eh, druga tlaka na temu utd -ja. Eh, poleg tega, mislim, da lahko v časopisih zasledite tudi uh, kako bi rekla, uh, njegovo promocijsko vlogo v smislu UTD-ja. Uh, ampak ne sem, prav, prav tu je pa treba potem reči, kakšna je razlika. Da uh, se moja dva kolega okvarjata, mislim, da za UTD-jem na nekoliko bolj analitičen način in vsak uh, bolj skozi rekla, čisto strokovne uh, argumente. Meni po drugi strani večkrat prilepijo nalepko, da sem aktivist, kar sicer to ne pomeni, da jaz nimam strokovnih argumentov za sebo, ampak kot mi včasih rečejo, da se meni prav vidi, da jaz Hočem UTD, jaz ne govorim samo o UTD, ne razmišljamo o njem kot o filozofski, intelektualni nalogi, ampak to je za me projekt, ki ga je vredno izpeljati do, do konca. To se pravi do takrat, ko bomo v resnici vsi imeli a, mesečni, temeljni, brezpogojni dohodek, ne vemo pa še v kolikšni višini. Lahko vam samo povem, da to, kar je rezultat recimo mojega dela, da imamo eno izhodišče, da je UTD v Sloveniji možno vedno brez dodatnih stroškov vpeljati v višini sedanje denarne socialne pomoči. In to, vam, to je tudi logično na koncu koncev. Sredi tega, ker ne vpeljujemo dobene nove pravice, ampak samo sistem Uh, birokratski, administrativni sistem poenostavimo. Uh, potem bom jaz vseeno hitro predala besedo še tretjemu kolegu, da se predstavi. Ha, še Jaz bom povedala, kaj imam jaz danes na govoriti. Ne to, kar smo mi pisali, ampak Kaj vse se je zgodilo od takrat dalje, ko smo mi knjigo izdali? Zradi tega, ker na področju v svetu se ne dnevno stvari odvijajo, valijo in razvijajo. Po vam bom povedala enih par najbolj pomembnih stvari, ki so se meni pisali v spomin. Švicari so začeli zbirati podpise za referendum v T.D. Uh, to se je zdaj začelo aprila. V Bruslu smo imeli, smo imeli uh, predstavnika, ki je bil med mislim, da 14 ali 16 EU državami. So se zbrali na sestanek, kjer so dorekli vsebino deklaracije oziroma vsebino teksta, s katerim se bo začela Evropska ljudska inicijativa za zbiranje en milijon podpisov, zato da se ovede v TD, na Evropski ravni kot zakon. Potem najpovem, da se bo to, to se zdaj vse pripravlja, v Parizu je še en vmesni sestanek in... Uh, septembra bo v Minhnu svetovno srečanje uh, mreže za UTD. In tisti dan, oziroma zadnji dan tega minhenskega srečanja je dogovorjeno, da vsi, uh, kako bi rekla, vsi predstavniki EU držav se nekako uh, začnemo krati z postopkom zbiranja podpisov. Za ne vem koliko časa traja. En, eno leto mislim, da imamo čas, da zbe da zberemo podpise. Tolk za besedo. <kuh> priznam, da le, kjer si ti, uh, začela eden od eh, najpomembnejših, eh, in to je tist, bil zgodovinski prispevek, eh, zagotovo eh, tekstov v tem zbornikom je od eh, kolegice Valerije, kjer je točno to eh, dokazala, ne, kar je prej rekla in naredila napako, ker je skromna. Ne. Ona je naredila elaboracijo, je tukaj objavljen, ne, da lahko zdele takoj na tak način, uvedemo univerzalni temeljni dohodek, če bi bila politična volja, če bi hoteli, brez, ponavljam, kar si rekla, ne, brez, da bi kakorkoli uvajali nove davščine, brez, da bi eh, kakorkoli obremenili, recimo, zgornji sloj ali pa srednji, in eh, višina tega univerzalnega temeljnega dohodka, ti si izračunala okrog 300 evrov. Eh, tudi je 300 evrov, je več od obstoječih socialnih pomoči. Ne? Si rekla, približno na isti ravni, ne? Približno. Ampak poglejte. obstoječe socialne pomoči, to je temelj socialne države brez te, tiste osnovne, rudimentarne, brez tega temelja erodira socialna država, to pomeni erodira družba, to pomeni erodira kapitalistični sistem in tako naprej. Uh, višina teh pomoči je uh, nedosega niti polovice eksistenčne meje in je stalno pod udarom v smislu uh, še vedno nenehnega zniževanja. Kateri sloj prebivalstva uh, na področju katerih dohodkov je prvi začel varčevati v tej varčevalni uh, bi rekel, uh, histeriji uh, še pred Janšo po zaslugi uh, Boruta Pahorja in svetlika. Prvi so bili, ki so začeli vrčati, jim je bilo vsiljeno vrčevanje revni prejemniki socialnih pomoči. Od 1. januarja letos je višina socialnih pomoči 280 evrov, ki je določena z uh, zakonom o socialnovarstnih prejemkih, je znižana za okrog 10 odstotkov. Zdaj je ponovem je višina 260 evrov in tako naprej. In tega vrčevanja ni konec. In tu, ko se je to že zgodilo, kako? Čisto samo umevno, nobeni sindikati niso na to reagirali, ni bilo, bi rekel, kulturnih bojev, nič se ni dogajalo. Ne. To, to se je dogajalo pač, ja, ni denarja, moramo vzeti tam denar, kjer ga lahko in tako naprej. Ne. Šele potem pride zdaj Janšava vlada, ki vselej vse kot eh, običajno konzervativne vlade, neoliberalno, neoliberalno agendo, dajo samo še piko na i v isto smer, kamor je vlak eh, peljal že prej. To je bilo že pri eh, predza, predzadnjem jančevem mandatu natančno ista zgodba kot zdaj in tako naprej. Skratka, in tu ni konca. No, zdaj pa eh, nove napovedi ministra eh, Vizijaka, ne, da bo treba spet v zvezi z... Eh, povečevanje fleksibilnosti trga dela in tako naprej, tudi vrčevati pri socialnih transferih. To, Marta, je. tega ni konca. Ne? Kaj to pomeni? To pomeni seveda udar na revne ljudi, to pomeni erozijo socialne države, to pomeni ne samo že upaženo nekaj let rahlo povečanje sicer ne kritičnega odstotka dele žarevnih v Sloveniji, Ampak še nekaj hujšega. Pri nas, in to je pa zdaj dober podatek, ne, ni, ne gre za to, da bi mi v Sloveniji imeli prevelik odstotek revnih državljanih državljanov. To je tam okrog 13 odstotkov, vseh drugih evropskih, da ne govorim o starih državah, so te odstotki večji. Tiskar je resni problem, je, da znotraj teh 13 odstotkov, se povečuje vstranje v revščini, to pomeni, da, ko enkrat postanete revni, recimo, ne, brez službe ali kaj podobnega, ali pa greste v penzijo, imate prednizko pokojnino, ki ne pokrije, to je približno polovica takih upokojencev, ne pokrije praga preživetja. Ne. Takrat se ne morete izkopati ven iz revščine. Ne. To torej, tiste tragedije, ki se dogajajo znotraj, deleža revnih, ki ni dramatičen, Uh, tu pa uh, prebijamo, bi rekel, tu smo pa prvi v Evropi, v negativnem smislu. Če dalje večji deleži ljudi, ki se, ko enkrat padajo v revščino, se ne morejo ven pobrati in tako naprej. Z drugo besedo, uh, uh, sociološko se temu reče, izivanje razpada družbe. Ko, družbe, uh, ko začne raspada družbena integracija, poteka to, kako? Točno tako. Točno tako. Na robovih, pri najbolj spodnih in seveda uh, uh, zgodovinski, izum ne le v Evropi, ampak predvsem v Evropi, na takšne razmere je bila socialna država in zdaj jo pospešeno demontiramo. Če bi imeli UTD, potem bi postavili eno najbolj učinkovito, drugih ni, coklo v to kolesje udara na zniževanje prijemkov tistih, ki nimajo nič. Kaj, socialna država je pri nas to bi še se ne bom predal, no je treba reči v enem stavku zgodovina socialne države na nasploh zlasti po Evropi gre takole, Najprej se je uvedla socialna država v smislu naslednjih predpostavk. Ljudje krijejo krijemo svoje potrebe na dva načina, preko družine, da ti družina pomaga, takrat, ko si sam ne moreš, in pa preko dela. In seveda, šele takrat, ko tole odpove, če si brez družine ali pa družina nesposobna ti pomagati, če izgubiš službo in podobno, takrat, eh, to je bil eh, eh, zgodovinski spon uspeha evropskih družb, takrat mora pa država priskočiti na pomoč z inštrimentom, ki se mu reče, socialna politika. Socialna država je, je, to niso moje besede, veljal pač družboslovju zaznano, je eden najpomembnejših izumov, eh, družboslovnih izumov 20. stoletja. No, potem se je pa ta socialna država, torej, ljudje si naj sami pomagajo, tako ali drugače, samo, če si ne morejo, in pa država eh, minimalno pomaga. Takrat, potem, ko je prišlo do tega izuma, se je pa začel, eh, začela socialna država nadgrajevati v smislu, da se je krok eh, socialnih eh, upravičenj, pravic eh, širil in eh, zlasti v Skandinaviji prišel celo eh, do eh, države blaginje. Torej, da ti država ne samo pomaga takrat, ko si sam ne moreš, v smislu eh, eh, osnovnih eksistenčnih zadev, ampak da ti da še nekaj več, recimo, ne, eh, zastojno zobraževanje vsaj do diplome ali pa po, eh, po, po eh, diplomski ravni in tako naprej. In tis, kar se je uh, začelo javno zdravstvo uh, in ne samo tisto osnovno, ne, ampak še kaj drugega in podobno. Histerija uh, uh, vrčevanja, uh, ki se dogaja v Evropi uh, in tu uh, blefirajo, ko se sklicujejo na, na, na skandinavske države, češ tudi skandinavci krče socialno državo in tako naprej. Ne. Tu je trik o tem, da se sklicujejo na skandinavce, češ tudi oni reducirajo državo blaginje, ker si je ne morejo več privoščiti. Vendar pazite, ne? eno je reducirati državo blaginje, torej tiste, tisto količino dobrin, ki jih država garantira, ki so nad preživetvenim pragom, drugo pa je reducirati socialno državo, torej tisto količino dobrin, ki je rezervirana državljanom, zagotovljena kot pravica, da jih sploh približate, obdržite na pragu preživetja. Mi smo to reducirali že zdalnej, že pod dr. Svetlikom, valj se je začel že prej pod bivšim drobničen ministrom in tako naprej. Ne? Smo reducirali socialno državo že pod to ravnijo preživetja in tega ni konca. Temu ni konca. In seveda takrat, kot rečeno, ko imate v ne na odstotek, ki pri nas ni dramatičen, ko imate dlje časa iste ljudi, ki vstrajajo v revščini, dlje časa recimo eno generacijo, dve generaciji, takrat se zgodi še nekaj dosti hujšega od revščine. Takrat se zgodi to, da se otroci rodijo v revnih družinah, v revnih sosevskah, in tako naprej. Takrat, od takrat naprej začnemo govoriti o kulturi Revščine in podobno. Slovenija je ena no? preveč Slovenija je ena od, od uh, uh, uh, svetlih izjem držav na planetu Zemlja, kjer imamo pravka še s kulturo Revščine. So neki otoki tam pri recimo eh, dolenskih romih, ne pa recimo pri prekmurskih, ampak tisti v to, toki, to govorimo o, o parih družinah, tu pa tam kako naselje, to je pa tudi vse. Nimamo izkušen z revščino, eh, eh, kot jo vidite, povsotu v vseh drugih, vključno z Dunajem, velikih eh, evropskih eh, eh, mestih, na obrobju. Nimamo opravka s kulturo revščine, kjer, kjer eh, so ljudje eh, veliko bolj podobni slovenski revš, revščin je veliko bolj podoben američanu ali pa kitajcu, ki živi v revščini kot pa recimo ostalim slovenskim sodržavljanom. To so, s temi problemi še nimamo izkušen, vendar intenzivno pridelujemo tudi to. Torej, recimo, sem že celo na začetku v še nismo imeli opokojencev, ki bi bili v revščini zaradi preniskih pokojnin in tako naprej. Takrat smo bili svetla izjema vse druge socialistične države, ki so od leta, 20-ih let se uh, osamosvojile, uh, Seveda so teprve nadile udar uh, na, na sredstva opokojencev in tako naprej. Mi ne. Zdaj jih imamo. Zdaj imamo že nekaj let, kot rečeno, uh, okrog polovica opokojencev ne dobiva niti uh, pla Pokojnin za preživetje. V tem času smo izumili povsem novo kategorijo revnih, izkoriščenih, to je, je navani, zaposleni ne? In tako naprej. Torej, Nerazalni temeljni dohodek je edini garant, da ne prenehamo z erozijo osnovnih temeljev socijalne države. Kajti, če to pade, pade, se začne dezintegrirati družba. Če se začne dezintegrirati družba, če narašča delež revnih, potem uničujemo tudi to, kar imenujemo, kar je velika vrednota, pa se še mogoče ne zavedamo, da je namreč politični sistem parlamentarne demokracije ker če imate sloje revnih, revni ne na volitve, tisti, ki pa gredo, volijo pa ekstremiste na eni in drugi strani. Bogati oziroma najbogatejši si pa tako kot zdaj skoraj da kupujejo volitve oziroma vplivajo z kapitalom na zakone, ki so pisani mimo prit in tako naprej. Tega si enostavno pač ne smemo privoščiti in dober podatek je, tu smo v Slovenci, zdaj pa res res zadnji stavek, Slovenci smo tu, imamo edino svetovno primerjalno prednost. Namreč nimamo še toliko prevščine in, in vse je še možno, bi rekel, narediti v smislu, da ostanemo, recimo, normalna družba. Zdaj je še čas, ne boga pa dolgo. UTD je odličen instrument za to, nobene druge alternative ni znotraj uh, socialne politike po mojem mnenju. Eee, eh, mogoče bi jaz zapoudno samo iz koz zadeva working pool mimo slovenska eh, institut, ne? Zore za zaposlenih iz Slovenije, ne? V Sloveniji Tokaj, tega prej nismo imeli, ne. A recimo, da je ravno pred krat, je rešilo so podatke, da v ki velja za motor evropskega gospodarstva, ne? je približno 30% zaposlenih, ki dobivajo z njiho, za nas se bo to slišal z odstjem, ki imajo manj kot 10 EUR na uro, kar je da tam kaj šte razmeriti iz To 8 milijonov zaposlenih. Uh. Um, zelo smo že, uh, se, veliko smo govorili, zelo smo uh, zaorali za v, v, v opis uh, sedanje politične in socialne situacije, bolj socialne pravzaprav in verjetno bi morali tudi kaj reči še, če nadaljujemo v tem tonu o uh, ekonomski situaciji, v kateri smo in ne samo mi, Slovenija, ne, v resnici, moramo verjetno tudi Slovenijo videti tukaj v nekem širšem, saj evropskem, če že ne svetovnem kontekstu. Če hočemo govoriti o ekonomski situaciji, to prav gotovo drži. A ne? Ta ekonomska situacija, ki se zdajle začenjamo zavedati, je situacija, ki, nas, ki jo ne določa natančno lahko bi rekel, Slovenija sama, ampak jo določa v recenciji predvsem Primerjalna, primerjalna analiza Slovenije v odnosu do, do vseh drželj sveta nasvezatnje, do vseh konkurenčnih, pravzaprav vseh drugih drželj sveta. Zdaj, z, um, zborniku, kot vidite, ali pa mogoče tudi ne, ker je tisk, vendar le premajhanje naslov, temu drugemu zborniku, tega mu, ki ga zdaj predstavljamo, naslov um, QTD, univerzalni temeljni dohodek v Sloveniji. Ta naslov je hotel biti nek, opozoril nek, nek dodano razsežnost, glede na prvi zbornik, ki je bil bolj skromen, saj so v prvem zborniku, pred tega je že devetimi leti, nastopali predvsem tuji avtori, avtori, ki so bili v resnici prevedeni um, iz eh, originalne ameriške izdaje in tem tej originalni ameriški knjiždi smo samo dodali nekaj malega, pet ali šest avtorjev eh, domačih, ki so na nek način prvič v Sloveniji takole malo širše komentirali to idejo. Med drugem je bil v tem prvem zborniku tudi eh, kolega Dragoš, torej je, eh, nastopa v obeh, obeh zbornikih in eh, tredaj v resnici, je so dobili prvi odzivi na neko idejo, ki v resnici ni imela še korenin v Sloveniji. Jaz bom rekel, da je od tistega časa do, do zdaj v resnici ta ideja v Sloveniji dobila korenine. Nedvomno je res, da je toliko in toliko bolj in manj znanih pomelj, osebnosti to idejo zlasti podprlo. Se odzvalo na njo, izreklo predvsem nekaj nekaj afirmativne ocene o njej in tole, to, to kratko zgodovino smo skušali tudi nekako prikazati v knjigi v zadnjem delu, kjer smo zbrali nekaj najbolj najbolj mogoče sočnih, eh, po povsebini pa zlasti po, po, po njihovih eh, govorcih, eh, izjav, ki so, bile, ki so bile izrečene v tem devetletnem obdobju, odkar lahko rečemo, da je ideja, nekako resneje navzvočal v studentskem prostoru. In veste, Vse te izjave, skoraj vse, so afirmativne in to ni, resnici, to ni toliko stvar urednika, ki bi izbiral samo pozitivne izjave in ki bi črtal negativne. To bi ne bilo logično, slasti ne v zborniku, za katerega je, kot je Branko prej rekel, v resnici značilno to, da smo hote, vanj vključili tudi avtorje, za katere vemo, da niso naklonjeni ideji, da so kritični do nje, da je pravzaprav ne sprejemajo. In torej, ne, bilo, ne, ne bi bilo koherentno, če bi pri izboru teh izjav ravnali drugače. Nismo ravnali drugače, vendar izkazalo se je preč preprosto to, da so te, večina teh, teh izjav je bila pozitivnih in da kar so hotel povedati je to da je zelo zanimivo da vsem tem času je težko najti kakšno negativno mnenje o UTD v Sloveniji. Težkega, težkega, jaz se spomnim seveda prispevka kolega Milana Zvera v prvem zborniku, ki je bil, ki je gladko zavrnil idejo univerzalnega temeljnega dohotka. To je naredil še preden, je postal minister za šolstvo v Janševi vladi, to je bilo tik pred tem. je torej še ni bil minister, ni naredil tega v svojstvu ministra, tam več kot član, kot viden član stranka SDS, ampak dor bo šel pogledati tisti njegov prispedek, bo preprosto videl, da ideje UTD ni razumel, saj je mislil, da bodo v tem sistemu tisti, ki, tisti, Ki imajo veliko, torej bogati, v resnici prav tako bili neto prejemniki nekega, neke denarne pomoči. Torej, na misel mi pride to, to zanikanje, na misel mi pride nasprotovanje, ki ga je izreka sodelavec eh, Hanžek. Naš, Hanžek, ja, na Hanžek kot kritika, ki jo je nekajkrat v svojem intervju v mladini izrekel Hanžek, mislim, da smo jo tudi košček objavili v teh izjavah, levičarska kritika, kritika nekoga, ki se vsekakor zavzema za neko egalitarnejšo družbo, ampak je nasprotoval, izredstvo nasprotoval ideji, Tede, njegovega stališča, njegovega nasprotovanja nisem najbolje razumel. skušal sem to, ampak mi ni povsem jasno, kakšna so njegova stališča, kakšni so razlogi, zaradi katerih nasprotuje, ampak tule se pa stvar pravzaprav neha. Ne? Stranke, ki so bile v nekem trenutku postavljene pred dejstvo, da so novinari ni hotele vedeti, ali se zauzemajo za UTD ali ne, so panično iskale neke informacije o tem, kaj to sploh je, ampak v tej paniki so izrekale neke, neke pozitivna mnenja, niso hotele zapreti vrat, s katerimi bi lahko kdorkoli reko, da so pa one proti nečemu, kar je očitno nekako dobilo veter v, v jadra in kar je, kar je eh, ljudi nekako poneslo. Glede strank, situacija ni bistveno nas v strankah je zelo malo resnične vednosti o tem, stranke bolj ali manj, lahko, tako si mislim, ne resno še obravnavajo tega. Ampak znotraj civilne družbe, znotraj intelektualcev, ekonomistov, javnega mnenja, javnega mnenja ideja javnega raste. Neko, neko priznanje tega je tudi dejstvo, minimalno kakor je, ampak jaz sem se začudil na tem, da je ob nekem intervju, ki sem ga nedavno tega dal za nedelo, bilo potem 380 nekih priporočil, ki niti ne vem točno kaj pomenijo, ampak 380 sem primjeril, pač je ogromna številka. Jaz torej iz vsega tega sklepam, da je ideja, da se še dodatno ukoreninja in zdaj bom pa to, to moje, moje ali veste, moje Moje videnje, ki ga ne moramo opreti na nobeno sociološko analizo, ki je pač stvarno su, ki ga človek uh, um, ima ali pa nima in uh, je vredno, kolikor je pač vredno, kolikor daste na tistega, ki to izreče. Ampak jaz mislim vse skozi, od samega začetka, da je Slovenija potencijalno dežela, v kateri bi ta ideja v resnici lahko dobila nek političen konsens kjer bi, če bi jo dali, če hočete, na referendum in dovolj dobro razložili ljudem, dobila, ne vem kakšen, ampak precejšen konsens, ne vem, če bi to bil dovolj velik, da bi bila tudi sprejeta. ampak vendarle, vsekakor zelo resen konsens, mogoče tudi, mogoče tudi večinski. Zdaj, na kaj lahko oprem to svoje mnenje, tu je nekaj dejstvo. Ne? recimo dve, kaj lahko rečem? Rečem lahko to. Ideja UTD je v resnici neke vrste razširitev družbene solidarnosti. Torej je korak čez, čez tisto solidarnost, ki jo že imamo v družbi. Veste, v družbi imamo, imamo že nekaj univerzalnih dohodkov, imamo univerzalne ne vem, pokojnine, troške dodatke in tako naprej, ki so stvar družbene solidarnosti. Družbeno solidarnost smo upeljali v tistem trenutku, ko smo upeljali, seveda tudi neko to, da, da, da nam se zadnje tistemo, ki je, ki je tudi je minimalno zdravstveno zavrovan, se mu nudi zdravstveno pomoč v času krize, skratka, sistem, sistem socialne družbeno solidarnosti je v resnici nekaj vrste razvoj socialne države, kot je ta doživela v prejšnjem stoletju. In UTD je en korak čez, Dosedanje meje, ki se pozna zlasti v tem, da smo pripravljeni kot družba delovnih ljudi, ki prisega na to, da pravzaprav seveda na vse zadnje lahko pojemo samo toliko, kolikor pridelamo, da smo vendarle pripravljeni plačevati UTD tudi nekomu, ne da bi od njega zahtevali delovno pripravljenost, ne da bi od njega zahtevali da reče, jaz sem pripravljen delati, če mi boste ponudili delo." Torej, to je nek korak. To je nek korak, ki se zdi, morda, morda bomo pojasnili to nadaljevanje, mogoče večji, kot je slišati na prvi pogled. Ampak ne to, to je skok čez neko, čez neko stopnico, ki doslej ni bila še, eh, ni bila še doslej, eh, preskočena. Eh, seveda je jasno, da, bi, da ta solidarnost lahko, da jo zmoremo kot družba samo če takih, ki te možnosti danes z univerzalnim temeljnim dohodkom ne bi, ne bi skoriščili tako, da v resnici ne bi bili pripravljeni čisto nič pomagati družbi, ki ne bi dali na voljo svojih zmožnosti v takih drugačnih drugačni oblike. Veste, teh zmožnosti je veliko. Jaz seveda vemo, še kako vemo, da nekdo, ki ni zaposlen uradno, lahko veliko pripomore k družbi, tako da, ne vem, opravlja taka in drugačna dela v svojem, v svojem času. Ne? Da, eh, skrbi za vnuke, nečake, da šiva in lika, kuha in tako naprej in tako dalje. Ne? To ni dvoma, da je to tako. Ampak, vendarle, če bi takih ljudi, ki bi hotelo, ki bi hotelo parazitirati, izraz je zdaj zelo glasen zadnje čase, ampak zdaj sem ga uporabljal, mislim, da na pravem mestu, če bi hotelo parazitirati, dosledno hote parazitirati dne časa, bi se sistem podaril. Sistem bi se seveda podaril, ne bi se dalo tega vzdrževati. Zdaj, takih ljudi torej ne sme biti preveč. Jaz mislim, da smo slovenci družba, ki kjer bi takih ljudi danoročno ne bilo veliko. Verjetno bi seveda, ko bi, če bi uvedli ta sistem, bilo nekaj takih, ki bi rekli na začetku, o, seveda, fajn je to in izkoristimo. Ampak mislim, da to bi se vneslo čez nekaj časa in da bi se lahko stabiliziralo na znostnih količinah. Kaj mi je v oporatemu? V opora temu sta mi dve dejstvi. Da dejstvo, da je Slovenija, da je v Sloveniji, po mojem mnenju, delovna etika zelo, zelo navzoča, da torej ljudje hočemo dobiti priznanje družbe svoj, svoj prispeve, ki ga damo družbi. To je eno dejstvo. Drugo dejstvo je, da, da je ta, da smo Slovenci kot nacija zelo monokulturna. Torej, da Imamo. Uh, ker smo, ker večino slovenskih državljanov tvorijo etnični Slovenci, je solidarnostna stopnja tem večja. Ne moremo se stepiti in reči, da je enaka solidarnost do neetničnih neslovencev znotraj Slovenije kot do slovencev. To, žal, v celoti gledano za, za celotno populacijo stovenskih ne bo držalo, ampak zato je pač pomemben sociološko relevanten, po mojem podatek, da smo uh, v evropskem okviru ena najbolj homogenih, kulturno homogenih držav. In tu imamo še tretji podatek, tretji podatek je mogoče odločilen, ne? E, ki ga sem ga slišal skupaj z, z srečo Tom Prvič, mogoče ga srečo poznal že prej, ampak obstajajo neke sociološke analize, kjer je pač z empirično sociološkimi metodami dokazano, da je v Sloveniji kar 40 odstotkov tistih, ki se strinjajo z eh, vrednotami eh, socializma. Ne? Z vrednotami socializma, vrednota socializma pa so seveda spet in spet solidarnost, ne? solidarnost, pomoč drugem. Ne? To, so, to so izhodišča za za, bom rekel, za to, za neko politično realističnost eh, možnosti uveljavitve ideje v tede v Sloveniji, ki jih jaz nekako imam. In eh, eh, mislim, da je to, torej, da torej če bi, eh, če bi s temu k temu pri, eh, dodali še to, da seveda... Eh, Seveda da sam ne nikakor ne bi omogočal lagodnega življenja, temveč bi, bi samo neko, neko minimalno izhodišče za to da, da živiš nekako dostojno življenje bi v resnici, bi v resnici, um, in da krati, če še mislimo to, da delovnih mest, da delovnih mest se ne delovnih mest ne bo povečevalo v prihodnje. Razsežnost ekonomije, ki so, o kateri sem govoril na začetku, je ta, da, da moramo imeti pred seboj vizijo stoletja, v katerem se bo število plačanih delovnih mest krčilo. E, po koncu krize ne bo razcveta zaposlovanja, kjer bo rekli v gradbeništvo spet tisoči in tisoči, pa v kmetijstvo, ne vem, tisoči, ki jih nikoli ni, že dolgo ni v kmetijstvu, ki jih imamo mi, zato ker imamo zelo razdrobljeno pač e, e, kmetijsko lastnino, a ne? Uh, kjer torej, tudi prihodki so seveda relativno majhni iz tega. Skratka, veste, tega za, vala za poslovanje ne bo. Moralo, tisti, ki bodo ustvarjali delano, del, dodano vrednost na trgu, bodo morali biti visoko produktivni. To pa pomeni, da bodo morali biti tudi visoko motivirani. In če bodo bili visoko motivirani, ne bodo mogli uh, biti, Ne bodo mogli eh, delati to, zato, ker bodo delali samo za denar, ampak bodo delali iz nekega veselja. Skratka kratka, tu, tu pridemo v mogoče malo bolj zapletene vode, ampak tu jaz vidim tudi en, eno logiko, zakaj upeljevati, zakaj upeljevati v TD, zato, ker tista delovna mesta z nizko produktivnostjo tako ali tako nima prihodnost. Eh, taka mesta jim je vsojeno, da bodo propadla. In če zaključim, zato, sem bilo absolutno dolg, eh, ampak dobiti spet besedo, oba moja kolega, pa tudi seveda mislim, da vi, mislim, da se je lahko že zdaj vzamete tudi. Ne? Um, zaključujem bom s tem, jaz seveda ne pomeni, da sem zagovornik tega, da bi se UTD upeljal v Sloveniji in da bi skušali prihitevati Evropo. Res je, da ni tega problema, ki se ga morda, kdo misli, da A, zdaj bo pa nekdo bo nastal UTD turizem, tako kot nastaja, nastaja turizem za drogami v nizozemskem ali kaj podobnega. To se, temu se da temu se da postaviti neko bariero, tako da rečeš, da utd je upravičen samo tisti, ki živi v Sloveniji stalno, stalni pribivališčen deset let recimo, pa to odpraviš. To ni, ne gre za ta problem, ampak vendar mislim, da je treba, da bi bilo zelo dobro, če bi mislili v evropskem okviru in da je Evropa tisto okolje, v katerem bi se morala ta vdeja utrditi in da ti časi, ki jih zdaj le živimo, so časi, v katerem, kot je Valerija prej povedala se, ta ideja krepi. Časi pred krizo so časi, ko se v resnici začenjajo krepiti relativno ideje, ki so bile še nedavno razglašene za utopične ali preradikalne. Danes so pa to ideje, v katerih vidimo rešitev, ker se sicer pogrezamo dan za dan globlje v živi pesek. Živi pesek brez idejnosti življenje v istih institucijah. Zato ta pobuda zbiranja milijon podpisov v več evropskih državah, zato da bi prišla ta tema na dnevni red parlamenta in sem dobila politično vidnost v evropskem krogu in s tem na koncu koncev tudi ustvarjala nek, neko, nek začetek evropske identitete, ki je v resnici zdaj ni, kajti pogovarjamo se, mislim, na nek način je ni, ni evropske javnosti, saj se, se pogovarjamo v nacionalnih javnostih o skupnih evropskih problemih. To so, se mi zdi, izjemno pomembni premiki, ki, ki bi lahko spremenili, resno spremenili stvari, ne v neki oddaljeni prihodnosti. Marsido se vprašuje, zakaj TD, zdaj v času krize in reče, o, oh, popolna utopija, glejte, krčimo vse, eh, zdaj le govoriti Jaz Moj odgovor je tu radikalno nasproten. Poglejte, kaj, pravi kapital, kaj pravijo kapitalisti oziroma glasniki kapitala o času krize? Rečejo, Ko teče kri na ulicah, je čas, da se kapital investira. Takrat, ima, seveda, takrat imajo eh, morebitni produkcijski pogoni najnižjo vrednost in takrat jih je treba kupiti, zato, da, bodo, da potem eh, z njimi sledi vzlet vrednosti in da si potem na, na konju, ko eh, eh, ekonomija steče. Na nek način mislim, da treba razmišljati tako, kot razmišljajo kapital, samo malo seveda z drugim, drugo, drugo, drugimi vrednotami, drugo logiko. Mislim, da treba razmišljati vendar dva, tri, štiri korake vnaprej in reči, eh, danes je treba ustvarjati za institucije, za Evropo, pokrizno Evropo eh, in ne čakati na, na, na, na to, da bo kriza prišla do, do krvi na ulicah, zato, da bi začeli to početi, ampak, da je treba to delati zdaj, dokler imamo še kladne glave, dokler imamo še toliko svojega osebnega standarda, da se ti stvari lahko začnemo ljutevati. Hvala. Še ena dopolnitev v Dunaju, ko so je srečali takrat deset Slovenija vred predstavnikov, zagovornik VUTD, mislim desetih evropskih ražav, je bilo posebej povdaljeno, da Evropa bi kot EU bi morala i v UKD, ampak hkrati bi se morala truditi, da se UTD uvede praktično po vsem svetu, ker ne bi bilo to, kot tudi torej Bernard Brščiš, Parok svetu govorite o nemoralnosti UTD-a, v tem primeru povedo, da ne bi bilo moralno, da bi samo Evropa torej, imela. Ne, ki je že tako le tako ostala in da dela sveta tri plecej poteklo v zgodovini. To torej, le naj bil ne samo evropski ampak celosvetalni projekt. Ehm ja, um, da, da, da. Okay. Uh, rada bi se navezala na tole. Ne vem če veste, verjetno ne, v Iranu so leta 2010 vidim da nekdo ve uh, uvedli UTD Uh, potem uh, v Namibiji je bil pač zelo uspešno projekt izveden. Uh, v Ameriki je bil uspešno izveden eksperiment uvedbe UTD v, na več različnih načinov v ih letih. Uh, in študije, študije, se pa pojavljajo zdaj, zradi tega, ker prej ni bilo toliko... Uh, Račun, računalniških programov, da bi lahko obdelali vse te podatke. Recimo v Kanadi, ko so imeli 5. maja srečanje Svetovne Amerike in Kanačano na tem UTD, so predstavljali tele uh, rezultate ameriškega preizkusa. In zradi tega, teh rezultatov so se zdaj Kanačani odločili, uh, strateškemu svetu dali nalogo, da naj preveri pogoje za izvedbo UTD. Smešno je, da so zelo različni razlogi, zaradi katerih vlade začnejo razmišljati UTD. V, v Kanadi so to upravičili z argumentom, da se je izkazalo, da se je z uvedbo UTD izjemno zmanjšalo, zmanjšali so se zdravstveni stroški. Uh, obiske v bolnicah, obolevanje ljudi za psihičnimi ali fizičnimi boleznimi se toliko zmanjšalo, da se splača začeti razmišljati o TD-sistemu. Uh, potem recimo v tej ameriški študiji so zdaj že uh, raziskovali tole uh, največje vprašanje, koliko bi ljudje nehali delati. In se je ugotovilo, da prav pravzaprav prvi rezultati so bili šokantni. Po dveh mesecih jih je kar nekaj nehalo delati. Sedaj po, recimo, bolj natančnji študi se je skazalo, da niso ljudje nehali delati, zato ker se ne da delati, ampak so tisti ljudje, ki so že prej mislili iztopiti iz trga dela, da bi se šli spet učiti. To se pravi, da bi, da bi se nadalje izobraževali tisti so začasno izstopili iz dela. Potem, a, to se pravi, tile in pa še ena skupina ljudi recimo je iz dela, to so bile pa mame z štirimi otroki in več. Pa če to ni logično, pa tudi ne rečem nič. To se pravi, vsi drugi argumenti, ko se vsi bojijo, kaj bi se zgodilo z, um, bi rekla, ljudi, so že v eksper skozi eksperimente dokazani kot nični. Uh, kaj pa v Sloveniji? Ne samo to, da mi ugibamo o protestantske delavnosti Slovencev, mi imamo skozi ankete dokazano, da smo v Evropski uniji nacija, ki delo vrednoti najviše. Mi smo na prvem mestu, potem koliko vrednotimo delo ključno z pri delanje. Ključno zradi tega, ker da. na prvo mesto ljudje postavljajo delo. To se pravi tisti razlog, da ljudje zaradi UTD-ja ne bi delali, je izjemno prejšljiv. Še posebej se da se pa potem postavi vprašanje, pri kateri višini pa bi ljudje morda le nehali delati. Uh, recimo Ko mi govorimo o tem minimalnem znesku v tdv, v višini denarne socialne pomoči, isto kot zdaj, lahko rečemo, nobene razlike ne bi bilo, če dobijo tisti, ki zdaj pri tem sistemu ne delajo, tudi pol ne bi delali. Pa pri tistih ljudih. Točno to. To je pa še dodatni faktor. Neverjetno veliko ljudi srečaš, ki rečejo v sedanjem sistemu ne upam delati zradi tega, ker jim bodo še tisto vzeli. Pa tudi, če bi zaslužil samo 10 evrov, ali pa recimo eni prostovolci, ki so zgubili denarno socialno pomoč, ker so dobili, dobivali nagrade. Še uh, v, mislame, ja? v enem filmu, ki ga še je žal razmnožil, nemški film o je pravno anketa. 80% vprašanjih trvi, da bi devali naprej tudi, če bi imeli UTD. In isti odstotek vprašanjih, pa je pričnih, da pa drugi ne bi devali. Uh -huh. ne, in ta, tale podatek je tisti, ki, ki je v resnici, večkrat potrjen, da ljudje zase mislijo, Uh, bi rekla pozitivno, vendar ne zaupajo drugim. In tudi tole, ne do drugih, je v anketah o Slovencih potarjeno. Uh, mogoče bi pa no. temo, ne, Še dopolno uh, namreč strah pred tem, da če z da ja ljudje ne bi hoteli ali pa del njih uh, delati, je tudi povsem ne logični z naslednjih razlogov. Tako da voditi dolge debate pri zavračanju tega argumenta mi malo diši po demagogiji. Ne? Zakaj je ta strah neopravičen? Najlogično je prvi zaradi tega, ker UTD če bi ga, ko ga bomo bom mreku uvedli, bo, upam, da ne veliko pod pragom revščine, ampak čisto malo. So variante, pa da bi bil še vedno veliko pod pragom revščine, zaradi tega, ker imamo, kot rečeno, socialne pomoči, še veliko bolj pod pragom revščine in tako naprej. Skratka, prejemnik UTD dobi denar, s katerim jedva jega preživi ali pa niti to ne. Torej je motiviran, da pograbi delo. Drugič, vprašanje zasluženosti, ne um surfer. Pa tako, ne bi rekel, moralnosti, ali je moralno zdaj dajati nekomu, ki nek denar, ki recimo noče delati. Demagogija je se spraševati samo pri tistih z omenjenim vprašanjem, ki sodijo na družbeno dno, revni, brezpasne in tako naprej. Nikoli pa se to vprašanje, in to seveda ni na pljučje, ne, postavi pri višjih slojih in najbogatejših. Če je kje največ, zelo bogato, plačanega, ne dela, pustno ti, da delajo še škodo zrav, je to pri najvišjih stvari pri najvišjih plačilnih kategorijah. Zeno se senino nekje v nekem vegradu in, in v drugih, ne, vsak član dobi toliko kot je enih, recimo, enih par mesečnih akademskih plač. Ne. Tam se niščeno vpraša, aha, a ste si zaslužili to, ne? ali pa celo, kako bomo to merili in podobno. No, Tretjič, tudi zakaj je ta, bi rekel, mahanje z mrzneži, demagogija, demagoško je enostavno de zadeva ni logična tudi zaradi tega, ker če oziroma prihajamo v situacijo, ko je če dalje manj delovnih mest, Potem se vede, tudi če kak, bom rekel, ne, surfar delo mrzneš, ki je pripravljen tam za 300, 400, aj 500 evri, ne, če bi dobil UTD, se poveda nekem službam, ki je ne vem kol, ne, potem je toliko boljše. Če je on pripravljen trpet revščino ali pa tik podmejo revščine, bonus osma pa brez delje. Potem to pomeni, da tista služba ostane pa za nekoga drugega, ki pa si želi več. Tudi iz tega aspekta, bi rekel, ponudbe in jemanja dela, seveda ta razlog ni, ni argument, ne stoji, sploh ni logič. Zdaj, jaz bi čist nakratko še dva, pa, pa nadaljuješ, ko sem te prekinu, ne. dva protiargumenta za UTD omenil, ki se mi zdi, da, da se precej z njimi tudi manipulira, eden je to, ja, zakaj pa ravno v času krize? Vsej, ko bomo bogati in tako naprej, potem eh, si bomo lahko privoščili te dobre ideje, ne pa eh, v času krize. Eh, Sledaj, slepota tega argumenta je, da eh, hkrati se nikoli ne pove, kdaj pa bo to. Ne? Kje je tist prag, ko bomo rekli, aha, zdaj pa smo že bogati, zdaj pa lahko začnemo o tem razmišljati, ko pa ne pridemo do sem, pa še nismo. Tega praga nikoli ni in to ni naključno. Ravno pred to ekonomsko krizo, ko smo imeli največje rast bogatstva, BDP, napredbivalca v celi zgodovini, od karantanja naprej in tako naprej, seveda, kaj ni raslo gor? Socialne pomoči niso res rasle in pa minimalna plača delovska je bila še vedno pod pragom revščine, je ostala. Ne? Kljub temu, da smo bili zelo bogati in tako naprej. Tako da te stvari namreč Varovalke proti revščini in celo minimalna plača eh, niso odvisne njena višina od eh, konjunktura ali pa eh, ekonomska kriza in tako naprej. To so neke pravice, ki je nastavno si že treba izboriti, ali jih pa nimaš. Ne? Eh, tretji argument je ta globalizma, če ja še fajn ideja, ampak dokaj to na svetovni ravni, si mi ne moremo tega pervoščiti Uh, Seveda začne se že tu, v Sloveniji si ga ne more dokler ne bo na Evropski ravni, Evropa si ga ne more dokler ne bo ta imela vsaj uh, ZDA pa Kitajska in tako naprej. Uh, Spomnite se, se samo, uh, recimo, preč ni res, empirični primeri, se to smo že omenili. Drugič, uh, uh, kako bi to zgledalo, če si lahko te stvari privoščimo samo takrat? Ne. To bi izgledalo, da dokler pa to ne bo v svetu, ne, pa pa vsak čaka pa pa jasno, da to ne bo nikoli. Ne, nekje je treba začeti, kaj pa do dotakrat, da naj družba razpada? Spomnite se samo recimo, na, na tančno enak primer tukaj moram davek, davek na finančne transakcije. Ne? Še pred par meseci, mislim, da pred pol leta je v Evropski uniji bil izrazito posmahovan diskurs okrog tega davka, v smislu, ja, če to naredimo, ne bomo konkurenčni, dokaj tega da pa vsaj velike ekonomije ne naredijo, si tudi v Evropi ne moremo in tako naprej, seveda. Potem, ko se pa kriza zaustri, ko pa ni drug, ampak tega pred nas v Sloveniji politične elite, elite še ne vidijo, ne, ko ni drugih virov, ni drugih rešitev za, tako rekoč, gašenje požara, ne, potem pa tudi te pomisliki, odpadajo. Tako da zdaj imate v bistvu v evropskih političnih elitah, kar je prav je nekako samo umelno, da je obdrčitev finančnih transakcij, kjer sam, vsaj malo priščitneš, simbolično kaznuješ finančni akteri in tako naprej, da je to ne samo izvedljeno, ampak da to tudi bo. To je na dnevnem redu. redu. Enako bi morali razmišljati tudi o UPD. Jaz e, bi samo vprašal... Kaj naša celica, pri kateri je, ki pri kateri je mogoče izvesti del v Sloveniji? Mislim, da, da ne bi bila je, cela Slovenija, se pravi, podvite deno, ampak recimo neka skupina, kritična masa ljudi, ki bi lahko, ki bi lahko v bistvu bila za Slovenijo in se lično, ne? Mislim, da občina. Nek občina. Eno občina. Eno 200, ena od teh 211. Občina. Zakaj ne? Občine imajo, čist odgovor, imajo v, na mikroravni enak problem kot ga ima Slovenija ali pa cela Evropska unija. Zlasti v krizi, zlasti, ko je premalo sredstvo, da bi se lahko samo meno privoščil vse, kar smo si privoščili včasih in naprej, je treba nekaj narediti, da zavarujete temeljno, eksistenčno raven ljudi. Nekaj treba naresti, ali pa še hujši scenarij. Naravna katastrofa, potresi, posočje in tako naprej, razrušen imate ne samo ekonomijo, ljudi so brez hiš in tako naprej. Nekaj morete naresti, da se ljudje ne pobijajo na cesti, da zaverujete družbeno integracijo, da ne začne družba razpadati. In seveda potem uvedete neke prerazdelitvene na način pravice, ne? scheme, da krijete vsaj del uh, osnovnih, eksistenčnih stroškov tistim, ki si jih sami ne morejo. Uh, uh, kake občine bojo zelo lahko uh, prišle tudi do tega, no, se nekaj že prakticirajo, nekatere recimo uh, del obveznega, mislim del varstva za vrce recimo za prvega otroka ali kaj ne, ali pa take stvari. Ja, mi smo v okviru sekcije recimo imeli idejo eh, ob začetku krize, zakaj ne bi predlagali prek morja kot eksperimentalne regije. Mhm. Ker se je zdi, da recimo tam eh, je neko toliko kritično, hkrati pa takšno okolje recimo, ki bi omogočalo preživetje tudi z finančno majhnim utd recimo z ki je v okviru, kako bi rekla, pol in samozadostnosti, kar se tiče hrane, omogoča preživeti. Recimo v Ljubljani je to toliko težje. Na? Ja, ja, ja. Potem smo imeli idejo, ko, ste, ko smo prej rekli, zakaj ravno Slovenija, zakaj pa Slovenija ne. Mi smo imeli idejo, da bi Slovenijo predlagali kot eksperimentalno državo v okviru EU. To smo se Še vedno ni pozabljeno, Recimo, zaradi tega, ker zdaj bomo šli na pogovore z Fincem, ki predlaga mednarodni raziskovalni projekt na ravni EU. In bomo, in bomo o tako, o tako, to... Uh, moje, moje nevprašanje, oziroma moje sklitev vprašanje je bilo, uh, pač mislim, to, kar sem vprašal ampak Recimo, če je najmanjša celica, ne, odgovorimo celici, ki bi je bilo to možno izvesti, Ki, pri kateri ozorec bi se lahko Se pravi, ker bi se lahko začeli pogovarjati v petih, let. Ne v roko šterdesetih, let. Ne. Se pravi, če, če sta dve osebi recimo, sposobni vzgaljati še eno novo vsebo, se pravi v smislu uh, otroka, imeti v ustaviti družino, kaj je kritična masa, da bi bilo možno to sprevesti, v roko desetih let? Mislim, da lahko v imenu vseh nas treh, pa tudi drugih, ki razmišljamo o VTD-ju in sekcije celoti, odgovorim med drugim, ni parcialen odgovor, ampak da nimamo te ideje, da je možno VTD uresničevati v Sloveniji samo čez pol stoletja ali pa še več. No? Tudi mi ne mislimo, da je to nekaj, kar ni mogoče dokaj hitro spraviti na politično agendo. Torej, deset let, deset let ni nekaj neka, absolutno jaz govorim, to je, to je vidimo, mi vidimo to kot ureditev, ki, bi, uh, ki je po času krize, ali pa zdaj nekaj, kar bi se začelo lahko počasi implementirati. Jasno to je da da... Da v roko mandata. Ne vem, če je roko rano tega mandata, ne? Da. Ja, sem bil prvi, ki sem vedno tradil, rabi za, za implementacijo vse potrebne zakomandaje, ki mora spredniti tudi najmenj dve, let, leta. Zdaj je potem tem zadnjem zakonu zikom tudi tudi da padre da padre da da da da da da da da da da da da da da da da da da se da da da da da da da da da da da da In pač on regulira situacijo, ali imamo potem tudi tu še vedno te javne institucije, ki skrbijo za javno šolstvo, javno zdravstvo in teda. Samo to moram reči, prič javnega šolstva se UTD ne dotika. Pardon. Razen v okviru, koliko smo predlagali izobraževalni voucher. A. Pardon, to pa smo mi, A, to skoraj te... posebneš, ker pa pa v pol erotkih državah povezujejo UTD z za zavarjanjem in bezplatnim šolstvom, ker ga pač nimajo. Mi o tem ne razmišljamo, ker pač to imamo. Ne? Ne. Mi začnemo toliko na višji stopni. Ja. Vendar Odhoča pa zadnjič, na, na prejšnji v Ljubljanski predstavitvi zbornika recimo je pa prišel okay. bivši minister Lukšič in je v resnici naredil to povezavo. Ali mi razumemo, oziroma upozoril na to, da je naše javno šolstvo že neke vrste UTD za otroke. Zradi tega, ker to so pač univerzalna sredstva družbe namenjene za otroke. Pol mi je rekel, aha, če že tukaj predlagate recimo, da bi izplačevali, izplačevali malce pa subvencionirano avtobusne stroške v denarju, zakaj pa ne bi vsega denarja iz teh parcijalnih sistemov pobrali pa ga dajali v plik ja, denarja. To nikoli ni bila, to ideja, ni, ne. ni bila ideja, ampak hočem reči, ljudje se morajo zavedati, da v bistvu je že velik del naših univerzalnih sredstev že v sistemih. In zdaj gre tukaj samo za neke vrste uh, pre, preurejanja si povedala, da imaš ravno zakon že spisan na isto temo, ne, kjer se Aha. socialne institucije in druge ohranijo, tudi če uvedeš UTD, ker zadeva je zelo preprosta, če uvedeš UTD, jaz govorim recimo 500 evrih, ne 300, lahko bi 300, meja preživetja, statistična, par, par let starih podatkov tako naprej, je 500, nekaj 6, 6, evrov, tako. Če imate UTD pod to mejo, ne? potem si vede, morate računati, da mnogi samo z UTD-jem se bodo zelo, zelo težko ali pa celo ne preživeli, še več. Morate računati, da mnogi se ne bodo preživeli tudi, če kljub UTD-ju bi imeli še nekaj svojih prihrankov in bojo nad preživetja. Zakaj? Ker imajo posebne potrebe, recimo invalidija, ki je podobnjena. Jaz bi rekel še, recimo posebne bolezni recimo alkoholik. Kaj bote nabili za alkoholiki? Aha, imaš UTV, a piješ. Dva Umri na ulici. Ne, sveda, to se ne dela tako. Hočem reči, imate neke otoke, ljudi, ne, ki imajo tudi, to imate že zdaj, više potrebe od tiste meje in svede, za vse to more poskrbeti običajne institucije socialne države. Socialna država ni samo, to je, socialno birokratska država, samo izplačevanje transferjev v obliki pravic, ampak imaš je, socialna država, ne? tudi cel profil socialnih delavk in delavcev, eh, psihologov in tako naprej, eh, kjer imate možnost eh, eh, dela na oseb, medosebnih konfliktih in tako naprej. Seveda, ni ideja VTD, da bi vse to eh, eh, razmontiral, namreč zamenjal socialno državo, čeprav eh, Sveda vsaj tisti uh, neoliberalci, ki jih jaz poznam, ki so za UTD, so ravno zaradi tega napačnega razloga. Aha, UTD bo pocenil, ker bote odpravili socijalno delo, centre socijalno delo in tako naprej in uh, potem to, to je ta mokri sen, tamko državo. Ta ampak veno, res, bo bitko, pocenil, ne, res bo pocenil, res državo, ampak ne v smislu odpuščenih ljudi. V tistem delu, kjer nadomesti tiste Vem, ampak, vem to, kaj. kaj oni mislijo, ampak hočem reči, da tisto, kar se ne upošteva, so vsi ti manipulativni stroški, ki jih ima vsak od nas posameznikov, ali pa vsak delodajalec, ko, ko ima računovodske stroške, ko preračunava, recimo, stroške za svoje delavce. Zdaj, se bo davčni sistem, pa se poenostavi, kadrovski delovci bodo imeli eno tretjino manj dela in zradi tega manj porabljenega papirja, manj račun, računalniških programov, vse to se računa, da se bo zmanjšalo. To se pravi, ti stroški, ne, ravno v vrednosti človeškega delo. V socialno delo tudi, ker zdaj je ta profesija reducirana na nadzor nad nad upravičenci, To so že tam v 70-ih letih v Evropi govorili socialnim delavcem tif Brush Brigade, se pravi, socialni delavke, hodil na bomba, gledal, so dve zobne ščetke v Kozarcu, da odkrijajo, ali je samo hranilka, res samo ali pa je sam na vid desno zarh in tako naprej. Ves ta administrativni nadzor in pogojevanje transferjev, ki se jim reče, socialne pravice, torej, da ga dobiš, brez dobiti, postal, pogoj, vse to bi odpadlo, ne? Ali bi v tem primeru s tem takrem bila spremljivejša enotna dalšna stopnja? Jaz sem za, ja. Zradi tega, ker so različni izračuni narejeni in gre pač za poenostavitev sistema. Vendar pa, veste, ko se reče takrat enostavno vprašanje enostavno odgovor. To se da vedno potem, uh, bi rekla, sistem prilagoditi. Če ti uvedeš recimo enotno davčno stopnjo, hkrati pa rečeš, da ni uveden, da ni obdavčen UTD, se pravi, da se takrat, ko začneš obdavčevati šele nad življenskimi stroški, je potem čisto drugačna situacija, če pa daš ti enotno davčno stopnjo na vse dohodke. Se pravi, to so razlike. Lahko pa samo tole rečem. Da, v svetu, ko delajo preračune, preračunov se zdaj dela res veliko. Prej ste govorili, kje je vse po svetu. Jaz imamo novozelandski izračun, ko so preračunavali stroške in davčno obremenitev in so naredili tam, tri, tri različice, koliko bi morali obdavčiti, da bi bilo to javno finančno zdržno. Uh, recimo imam tudi uh, izračun Irske, kjer so prav tako to preračunavali. in posod načrtujejo UTD v smeslu kombinacije dveh velikih re reform. Poenostavitve davčnega sistema pa poenostavitve socialnega sistema in to združiti v en enotni sistem kar v naši državi ni dost, dojeto je, da sta to v resnici uh, davčni sistem pa sistem socialne varnosti samo dve plati enega kovanca. Ampak plat socialne varnosti je za reveže, davčne rešave, davek napisa davki, sistem davkov je pa napisan za bogataše. In zaradi tega imamo mi, kako bi rekla, različno obravnavanje dveh različnih slojev. In zato imamo potem takšno izigravanje, da recimo tudi, če se včasih socialni prispevki oziroma socialna država poveča, bodo že tisti bogatejši naredili takšne davčne sisteme in davčne olajšave, da oni pa ne bodo zaradi tega nič prekrajšani. In večina držav to zdaj združuje. Tudi Kanada, ki sem jih preomenjala. Naj še to rečem, jaz sem pa na Twitterju recimo, sem povezana z japonskim basicinkom stranjo. Gledam, če bo kaj v Angliščine priletelo, drugače je samo tiste čirečare. Potem mi je kolegica Renarjeva rekla, da ona hodi pa zdaj veliko predavati v Indijo. Da v Indiji je noro, kar se dogaja, glede UTD-ja. Da ne govorimo o Brazilii, smo čist pozabili. Brazilski senator Suplisi je že 12 let, ob... joj, smo povedati, oni on, on imajo že v ustavi zapisano, da bodo začeli uh, izvajati vt. Uh, tako da sploh ne rabimo čakati na Evropo pa svet, sredi tega, ker zdaj smo in vsi to razmišljamo. In zdaj vam bom povedala, zakaj mi to razmišljamo in zakaj pravzaprav se pa nikamor ne premaknemo. Zato, ker je recimo to, kaj sta kolega že večkrat povedala, mi pričakujemo, da bo če dalje manj ljudi delalo, ker bo delalo če, če dalje več robotov, recimo, najbolj poenostavljeno. To se pravi, da moreš za ljudi nekako poskrbeti. In to zdaj velja za cel svet. Ampak, Mi imamo zdaj, tukaj pa že malo širši kontekst, UTD-ja. Imamo potem še tiste ekološke omejitve. Imamo ekonomske omejitve. Vse to, zdaj tukaj nekako uh, bi rekla, se seka ta krizna situacija. In to pomeni, da mi bomo lahko, morda, zagotovili vsem ljudem eksistenco ker bodo roboti delali, ampak kakšna bo ta eksistenca. To ne bo zapravljiva eksistenca prejšnjih let. Z, z ekološkega stališča lahko mi govorimo samo o tem, da če bomo hoteli vsi dostojno živeti, bomo vsi skromno živeli. In pogledajte, zdaj tukaj je pa tisto, kar bi jaz lahko rekla, da v okviru UTD-ja imamo, veste mi, že tudi, kak bi rekla, pole. Uh, ko se ne strinjamo. recimo, srečo je že uh, upozoril, recimo, eni so za UTD v višini meje revščine, to je recimo okrog 500, eni smo recimo za UTD v višini 300 evrov. In v svetu, vam moram povedati, je isto. Finci recimo se ful kregajo. Eni so za to, kot sem rekla, višina revščine, na? eni so za pol, rev, pol Na Vincijem je to doželjo 500 Ja, vem, da je tako. Nemci recimo imajo spet drugače. To se pravi, tukaj imamo že ene take ločnice, ne? Sploh, da rabimo iskati veš, več tistih nasprotnikov UTD-ja. Zdaj smo že UTD-joci dovolj močni, da imamo struje. Naš cilj je prpena, bo sem, da so lahko potem tem kregali, da so v politika v tem. Kol, ne? Tako. Mi No, ampak, ra, veste, kaj bi rada rekla? Da, recimo, Tudi tu je še ena stroja, eni utd govorijo o utd kot sistemu, namažimo ta stroj, da bomo živeli, uh, pač da bo to šteklo dalje, tako kot je šlo. Drugi pa pravijo, ne. UTD je začetek nove družbeno-politične pogodbe, pomeni nov začetek. Veste, kaj je v tem začetku? Ni družbene, ni ekonomske rasti, ni razvoja gospodarstva. A veste, kaj to pomeni? Enega politika zdaj nimate v tej državi, ki ne bi prisegal, da je rešito v gospodarski rasti. To se pravi, da smo mi totalni alternativci proti vsem tem, ker mi govorimo, da, ne samo da, gospodarska rast ni možna, mi govorimo celo, da ni zaželjena ker gospodarska rast na ta način, kot smo jo zdaj peljali, je uničevala naše gospodarsko okolje in je tudi uničevala družbeno tkivo. In vidite, tukaj smo malo pa zdaj že tudi še eno struja znotraj, recimo, um, kako bi rekla, gibanja. Uh, Utda. Z... Ja, izvoli. Seveda kulturna podstav Slovenije je takšna da se mi zdi, da je bil tudi del precej šir, široko sprejem. Ne? V bistvu da recimo vrednote socializma vse ali izma sprejema, nekje v 40 koložnih tuček, gledam mednarodne rezistave, evropsko rezistavo vrednost, recimo slovenci mislim, da me zgodi terenih v letu 2018 je, koliko taj država recimo, zaposameznika so se z njim so napisali zaposameznika zas. Veras teče lišče se mi zdi da je precej podlaga ugodna, ne, ampak bi pa vpraša recimo pri konkretni številki recimo da je nekje 300 ta UTD po eni izmedvec recimo povzsikega ki jo vi zagovarjate. Ehm uh, mi začnemo recimo dva konkretna zaposameznika, nekdom prejema za socialno pomoč recimo v višini 300 €, mamo pa recimo drugega zaposameznika, ki ima recimo neto uh, pač plača nekje 3000 € recimo z visokim dohodkom. Zdaj pa viste prememili da je na razumevanje utd Če mislimo, da tisti z visokimi prihodki bojo neto prejemni, ki bo namo dala razložiti, pri temu, ki ima recimo 300 EUR socialne pomoči, samo, zdaj ta socialna pomoč zamenja za UTD in socialne pomoči več ne bi prejemvali, napak razume. Ja, tukaj da je nego znesek enake. Tukaj da biste spremeni bare tada zapri 3000 evrov neto bo dobil recimo 300 euro dodatnih Tudi to drži? A bo, bo bolj obdavčen. A bo bolj No, no, ideja je tudi ta, ne? recimo, dajmo te razčistiti tega posameznika z socialno pomočjo. Socialna pomoč je, smo rekli, 260 evrov za eno člansko gospodinstvo. Ne? Če bi bil, vzajmimo, po mojem preskromen predlog Valerije, 300 evrov. Evo, že profitira ta posameznik. Ne? On, njemu bi se ukinila socialna pomoč, dobil pa 300 evrov. Če, bi, če pol primer človeka, ki je recimo dobi za cel, pač, recimo, iz nekih socialnih upravičen tudi brez denarja, brez poselj, ne samo 260, ampak recimo 500 evrov, e, Mamo pa v TD 300 evrov, potem bi on iz iste pravice ohranil ostalih 200 evrov. Ker se postavlja, da je, potrebuje tiste pravice, ne Pri vseh tistih, ki smo nad mejo revščine, je varianta ta. Recimo, če imam plače 2000 neto evrov, sem skoraj bliz, ampak take plače še nisem videl, 2 evrov neto in se uvede UTD 300 evrov, potem mi men delodajalec ne izplačuje več 2000 ampak 300 evrov manj plače. Torej, od delodajalca jaz dobim 1700 evrov, ostalo ne, dobim pa prek recimo, Dursa ali kaj podobnega, ne. vendar što se je v tem, da tistih 300 evrov dobim pa pod pravico, tudi takrat, če me jutri delodajalec odpusti. Ne. Se pravi, jaz nisem neto nič na boljšem, pod pogojem, ne, če sem nad revščine z svojimi dohodki, ampak sem na boljšem dolgoročno, lahko tudi pomeni to kratkoročno, če zgodim službo, ker mi je tisti del plače v tega UTD-ja garantiran kot pravica, ki jo ne more nobena vlada skatirati, okrog katere se sindikati ne rabijo pogajati, da mi jo obdržijo in tako naprej. Ne? In seveda, iz tega podjetniškega vidika na primer, je to zelo dobro. Delo seveda. Mi lahko zmanjšajo plačo, po drugi strani eh, zelo verjetno, če gremo na 300 € gor, bodo mal bolj obdavčeni, ne? ker so zdaj očitno premalo. Ampak bistvo je to, da je, tudi takrat, ko jaz izgubim eh, delo, postanem bolj fleksibilna delovna sila, kajti če imam z UTD-jem pokrit eh, eh, eksistenčni eh, prak teh problemov, potem eh, nimam več ne? in si lahko bolj špogam tudi odpustiti, mislim, zapustiti službo, pa ne, odpreti neko novo podjetje, ker so neki riziki in tako naprej. Omenil bi pojutrišnji bo, bo ena nagrada eh, podeljena tukaj eh, na tem koncu, prek morska eh, eh, oziroma pomorska izobraževalna fundacija, mislim, da se ji reče, našem diplomantu tudi v Bozetu, je naredil eh, raziskavo eh, eh, odpuščenih delavok eh, mure. Ne? Eh, in sicer eh, on tam eh, ugotavlja, sredaj je problem eh, delavk odpuščenih iz mure eksistenčen. Eh, vendar eh, še hujši od tega zelo hudega problema, pa psihosocialen. Tam ugotavljalo recimo 12 odstotkov anketiranih um, je odkrito razmišljalo o samomoru. Ne. Preprosto, ker ni alternativ. Tule sem si preneso se ne bom brav, ampak evo, ne. Um, isto varuhinja človekovih pravic v delu, ko je bila pred kakim tednom tudi tukaj, na tem koncu se je pogovarjala z ljudmi, so jih govorili o samomoru. Uh, ne, problem brez pausenje in skonaprej in zdaj Varusinja tu, dela, opozarja pristojne zlasti ministra Bizija, kratko je na tem. kar pa je ki... uh, Mislite... Te knjige, ki za katero bomo praviti? Uh, uh, problem uh, uh, odgoščenih delavk uh, more. To je. Okay, to je dečenite, pa kaj je mal, ne. ne, ne pogleda tudi blizu, kakšne življenjske obremenitve te ljudje doživljajo. Mi se narobe zanašamo, da je problem brez poselnih, samo da nimajo dela ali pa, da je samo materialen problem za tiste, ki nimajo nič in tako To je tudi tist, kar imenujem, problem družbene dezintegracije. To je tudi psihosocialen problem, recimo en podatek, ki jih je tam mingelje iz ankete, Polovica anketirank ni prepričanih, tako nekak formulacija, ni prepričanih, da imajo podporo od članov svoje družine v krizi. Češ, gotov si tudi imela kaj ali kaj sve in kaj zravn, ne, da si za to neuspešno kariero in tako naprej. To, to je uh, zelo hud uh, podatek. Ne. Uh, tako je še še ta citat, evo, je pa druge čiskrate iz eh, znana kolumni, kolumnista piska Bravcev Jolka Milič je v delu objavlja eh, tole, ne, citat eh, namreč kako gre smo imeli pogreb sosedova mama se je obesila ker ni več prenesla dejstva da socialne pomoči ne dobi več. To je ena od unih, ki eh, so jo ukinili socialno pomoč živi v revščini, ukinili zato ker so jih povejali, če bote še naprej prijemali socialno pomoč, pol vam bomo zarubili kmetijo, da ne boste mogli do dati otrokom. Vidite, ne, socialna demontaža, tako je, končalno. To sem tako povedal, to se mi zdi bizarno, vi več čas omenjate, to je socialno pomoč, kaj dne solidarnosti v sklopu socialne, oziroma kot neko posledico, Rebe, 20. stoletja, Zdajma, to, kar smo pridobili To je bilo ja. V bistvu, gremo ja. zdaj v precejži, nazaj vzajma, tega modela. Ja. Zdaj, če ti država da to kot posojilo, kaj dejansko je, poni to težko reče, socialna in pa solidarnostna pomoč. In to posojilo, tako za nikrnimi pogoji, da še nobena NLB banka nima takih posojil. Se pravi, brez da ti jasno pove in tako naprej. Še vedno tam diskrecijske pravice in tako naprej. Pazite, ampak to se je zgodilo, Za vse splošni konsenzus, dobro, mi smo tam iz fakultete socialnega to opozarjali, ampak bo nas pa resno jemljev. Ustavno sodišče je prišlo na Ustavno sodišče, Ustavno sodišče je reklo, ja, ja seveda, če hočemo še naprej splačevati in imeti socialno državo, potem je treba nekje vrčevati. To je stališče Ustavnega sodišča. Nišče se pa ne vpraša, če smo res v takih krizi, seveda nismo, to je veliki zlek, sploh nismo. Sploh nismo. Ampak recimo, če bi res bili v taki krizi, da ni možno izplačevati niti socialne pomoči in da je treba zaradi tega rubiti dediščine pa tako naprej uh, uh, upravičencem, prejemnikom socialne pomočine. zakaj se ne začne rubiti dediščine pri zgornji sloji? Ne? Ali pa milejša varianta pri vseh? Tako, zvišati uh, obdavčitev na dediščino. Seveda, Uh, nišče, te ideje pa ni tako genijalno, zato ne rabite biti sociologi. Ni nikoli povedal na glas. To nekaj pomeni. To pomeni uh, trend uh, erozije, vrednot uh, socialne države. Zelo preprosto. In ta trend uh, ni samo tist, uh, bi rekel, ta trend ni zakljivil samo uh, ta, ki zdaj zabija žebel, krsto socialne države, ponovat desne neoliberalne vlade in tako naprej. To je vse splošni konsens, levice, in uh, desnic. Še en problem, ki ste ga pa, pač prej omenili, govoristo 40% Slovencev, ki podpirajo ideje socializma, ne? Tudi ta procent je v opadel. In ko recimo socialne pa uh, ekonomski behavioralisti oziroma socialni psihologi nekako ugotavljajo z eksperimenti, da ko pač prida do te situacije, ko človek Neko situacijo, ki je prej bila, se pravi neki odnos, ki je prej bil nemonetaren, monetaren, spremenil monetarnega, skratka, se neka zadeva na ta način liberalizirala, kot se zdaj recimo, pri nas, ko se ti odnosi spremenijo nekako monetarne, uh, vr vrnitve nazaj na tisto solidarnost na oziroma na ravni, kjer uh, pač, interakcije, je skoraj nemogoče, oziroma je Ovo, težka. Gre za vsem uveljnega, No, komoče, ena, mesa, to, ena od velikih napak UTD-a je to, da bazira na denarju. Ampak ravno iz tega, kaj se ti zarazlagal, da si mi v tem trenutku ne moremo iti, tako radikalno zadevo zržbišti za popolnoma nedenarjeno variantom, eh, pač zam, gledeš to kislojago, ko pa vdrajiš denar. No, jaz tega vse mora, proste, lahko, ampak jaz tega ne vidim kot problem, zradi tega, ker jaz tukaj v UTD nikoli ves, nisem ga videla toliko kot solidarnostni sistem. Jaz sem ga vedno videla kot sistem pravičnosti, sistem dediščine, recimo zradi tega, ker to, kar v bistvu mi zdaj koristimo, že zgrajene ceste, že zgrajene stavbe, to, so bi, to je v bistvu nekdo zgradil, In to se pravi, če mi to uporabljamo in to potem del našega zaslužka vrnemo recimo pokojencem, ki so to zgradili, je to moj dolg. Potem imamo tukaj recimo našo nacionalno lastnino v recimo na Alijanski dobro, pač tam nafto črpajo. Ne? Jaz dajem vedno primer uh, slovenskih uh, dravskih to Te elektrarne so zgrajene, zgradili so jih naši predniki. So amortizirane. Veste, kaj to pomeni? Vse, kar naredijo, so zlata jajca. Hočem reči, to je naša energija, ki jo mi dobivamo za sto in čigava je? A je od tistih direktorjev tam? Ne. To je naša nacionalna dediščina. Zakaj pa hidroelektrika oziroma elektrika iz hidroelektran ne more biti retirana isto kot nafta, ki enim narodom iz, iz tal privre. Lahko je. In jaz v resnici ne vidim, da tu gre za kako veliko solidarnost. Celo, recimo, pri teh neplačenih, oziroma, ko ste se pogovarjali o, o ljudeh v stiski, ampak recimo, ko sem jaz delala tale predlog, kako je potrebno zavarovati eksistenčni minimum zaposlenih, Se mislila na to, ne da so zdaj ne ampak koliko ljudi je zaposlenih pa ne dobi zdaj plače. Ali pa vseh tistih umetnikov pa projektnih delavcev, ki delajo tri mese ali pa pol leta, pa šele kasneje dobijo veliko vsoto. Ampak kaj ti pomaga, da dobiš ti po, po, po pol leta veliko vsoto denarja, prej pa nimaš čim elektrike plače. Vse že elektriko že zdavne izklopijo. Tu je poanta, da ti država pomaga prebroditi tisti čas, vse jih potem vrneš. Tako da meni se zdi vse skupaj veliko bolj, uh, daj dam, veliko bolj čisti računi, kot, kot uh, se zdi z zgodbo iz solidarnosti. Ampak tukaj vrneš v smislu denaja, ampak vrneš v smislu svojega dela, Tako, narediš, tako. Pa še ne nekaj dažiš, boviš, ne. Štali, ne? mi spod moramo neče, da daščiti to pojem delo. Ker mi v glavnem pojemo delo kot obliko plačane zaposlitve. Ampak delo je tudi ko sam sebi doma se kaš drzewa. To je tudi delo. Pa tako kot Valerija rana pove, da v čem je razlika med svojiteljico delcu, ki pet dni na teden, to čelo napravi važno, na teden čuva, ne 9, 10 tujih otrok in matere od 3, 4 otrok, ki je pač doma, pač 24 ur na dan, 7 dni na dan, čuva svoje štiri otroke. Ampak ta prva je plačana za to in je družbeno cenjena, ta druga je pa navadna gospodinja in je vredna, na da ne reče kaj. To je, no, je tudi no, delo, to je hoče reči. Da, da vred, delo se pač preverja, smisel. No prostor, ki se ga namenja delo, oziroma pač, ne eno, definicija dela se pripol pa pač tisla gre stran, ki zasrita se pa na gradine. Znači, aneksira. No, tukaj vidite, imamo spet dve stroji Zdaj, tja, ker gospod je prej govoril o tem, da, če ovrednotimo vse skozi denar, v bistvu gremo v slepo ulico. Zdaj, eni v okviru UTD pa grejo ravno v to smer, da poskušajo vse ovrednotiti da ovrednotimo tudi tisto, kar nikoli ni bilo finančno vrednoteno in poglejmo pač, koliko je to vredno. Ampak ne finančno vrednotno. Ta Moje ta, tarno minja se tako sesula, nojen tekst. To se je sesula v roko 20 tih Ampak rea, nojo. Ja. ja, zato gre, uh, če nisi. <laughs> Super, tu <laughs> zame zapozlati, <se> pa. <laughs> ja. Zato gre če? Um, uh, Spat. pa, ja, pardon. Uh -huh. Jaz sem zdravstvo delala in me strašno zanima, če UTD tudi zdravstva varstvo, vse to osnovno, če kdo zboli, gre v bolnico in je to vse brezplačno. Ker on ni za varovan, ne? Je tu je bilo vedno U. mišljeno. Vedno je bilo mišljeno, da UTD kot osnovna eksistenčna varvalka krije tudi to. No, to se pravi, to je kar en dodatni strošek, ki more biti za to planiran. V bistvu ne, to no. je pač povezava za eno drugo reformo, s katero se v državi že zdaj trudijo, zretja, ker edini problem, ki je, je bilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki ga tak ali tak poskušajo zdaj vključiti v osnovno zdravstveno zavarovanje. In tam bi naj že samo ta združitev. zmanjšala stroške. In bi bilo vsem dostopno? Ja. No. Pa bi mojano, ne, tako okay. so načrti no, pri tej reformi. Oh, ne imeli imeli ambulante tam ne? Da uh, ne, ne, uh, To pa ne. Zdaj, uh, ne smemo v UTD, če ga upeljemo, investirati preveč, kar nima zveze z utd ne Recimo, uh, zato, ker bi imeli za UTD-em vsak prebivalec, prebivavka tistih 300 evrov. Ne? Zaradi tega ne bomo šli brez plačnih ambulant eh, privatizirati, da bojo začele zaračunavati storitve. To je čist Ne, ampak, kaj ne? Kaj svi, On je mislil, da, da so nepotrebne postanejo zaradi tega, ker po lahko bi v bolnice. Ja, pri dobrinah, ki, se, za katere ne rabiš plačati, ki niso na trgu, <coughs> tudi do diplomsko šolstvo naprimer, ne? vse do diplome, je ne, načeloma brezplačno, ne in bomo začeli šonstvo zaračunavati, da bomo pobrali v To isto ostane. Ne. Gre za to, da tiste dobrine, ki, recimo, kruh v trgovini, oziroma, ne, ki jih moraš plačati in nimaš denarja in pol posledično ostaneš brez tega, ne. položnice stroški, namestitve in tako naprej. Ne. Ker moraš pračati, nimaš pa denarja, da da tu postavite UTD coklo, ki pravi, to je pravica, to ni več neka denarna pomoč, ki jo pogojuješ, pa tako To je pravica, ki jo lahko izterjaš, če ti jo kdo ne uresniči. To pomeni, da nobena oblast ne sme te pravice več nižati. Na takšno uh, je, je stališče sindikatov, uh, Oziroma, glede na infrastrukturo in na vlogo, ki jo zajedroče imajo, kaže, da bi se to lahko za promocijo upravilo, naprav. Hočeti reči, da bi vi pričakovali, da bi bili sindikati za? Bilo bi lepo, oziroma <laughs> No, moramo povedati, da v zadnji dve leti doživljam velike spremembe v tem smislu. Po, po eni strani treba tako reči, sindikalne a, tele, a, seč, centrale so zelo različne. A, Konfederacija 90 me je pred dvema letoma takoj že povabila na predavanje in so pol naslednji dan a, že na tisti svojem, kako se temu reče, letnem srečanju dali v svoj plan UTD. Uh, Zaenkrat enkrat pa vem, da so vsaj tri, tri sindikalne centrale že začele zdaj resno razmišljati o UTD. Vendar imajo v problem z enim dejstvom pri utd da ni vezan na pogoj zaposlitve. Zaradi tega, ker vstrajajo na tej mantri, da samo človek, ki je zaposlen, je vreden pomoči, ki je željan delati. Kar jaz, res to pa moram reči, osebno z sindikatom je, da ne vidijo, da so ljudje željeni dela, ampak dela ne dobijo. Da ljudje delajo, pa plače ne dobijo. In da tukaj ti vrst ta kompliciran sistem nič ne pomaga. In da je UTD v bistvu pisan, točno za delavne ljudi, ki so ne plačani, ki delajo in so ne plačani. Kot vse smo vam trikrat povedali, tisti, ki so na denarni socialni pomoči, tisti, ne dobijo nič več. Kdo dobi več? Delavec dobi občutek varnosti. Samo, samo. Prosim? Splošno, prosim. Pa še to. To no, to pa tisti. Je to bezpok, da, bi, da bi to, recimo, skapirali zdaj v tej si no, sindikati bi se še tole dodal temu, kar je bilo rečeno. Ne. Po eni strani je to res, kar si rekla, ne, da so sindikati sindikate za ki so zaposleni. Zdaj smo ravno kar videli, ogromna moč upravičeno, bomo rekli hvala Bogu in tako naprej, sindikatov raste tudi na tem, ne samo slova naslova delavskih pravic ampak tudi z naslova napada na socialno državo, ne? ker nasprotniki sindikatov delodejavci v spregi za vsakokratno politiko, kot rečeno erodirajo osnovne socialne pravice, če da bo z bolj bonitetne agencije opazila in tako naprej. Ne? In slede, takrat, če bi imeli UTD Potem napad na temelj socialne države ne bi bil več tako uh, uspešen, in tu mogoče posledično se, mogoče pravi pogojno, sindikati bojijo, uh, da uh, bi manjše uh, manjšo podpor, ne? ker bi res jih potem podpirali samo uh, uh, zaposleni. Moram pa povedati, da v tem zborniku ima tudi Goran Likič, uh, prispevek sindikalist ki je tudi načelno oziroma praktično no, proti ideji UTD, ampak s kakim razlogom? Za upravičenim. On pravi, jaz nisem za UTD, zelo detaljno argumentira in tako naprej, zaradi tega, ker če ga uvedemo, bi to bila skušnjava v tistem, kar smo prej govorili, za neoliberalci, da demontirajo socialno državo. Seveda, po takimi pogoji pa tudi jaz nisem za VTD. Ne? Tako da... hmm, mala spet, ne. ja, to je res neoliberalcem in liberalcem in vsem, ko to pomaga pri demontiranju vsega, kar si zamisliš. Vendar, ne glede na to, bojo oni tudi demontirali z utd pa brez tega. Kar danes, uh, mislim, ne samo evropska, ampak vse evropske zakonodaje, to uh, za slovensko načelo, uh, to zelo, zelo lepo prikazujejo. Ne? to, kar je vse, govoril to čas, uh, z, ukimljanjem vsega možnega vključno do plače. Samo tu, tu, tu moram jaz skljub temu reči. Prvič, eh, Goran Lukič recimo je tudi v državnem svetu, ko smo imeli eh, predstavitev UTD-ja, eh, bil proti. Ampak tudi pokazuje, kak si pa on predstavlja dobro socialno državo. In kaj je hoto? Samo še več komisij, ki bi razdeljevale dodatno stanovanje, pa še eno komisijo, ki bi odločilo o tem, kdo je upravičen do zdravstvenega sistema. Kaj je on hoto? Je še več administracije in še več moči odločevanja. Ker tukaj moram pa da kljub temu mislim, da je največji problem Da se o UTD ne začne bolj govoriti in resno delati na tem, so poklicne ali pa interesne skupine, ki bi izgubile moč v družbi. Recimo, sindikati, ko zastopajo delavce, ker bi bili delavci že samo z UTD bolj zaščiteni, bolj svobodni, se sindikatom naenkrat zdi, da pol njihova moč in pomembnost upade kar je seveda napaka, vidimo v, vidimo v svetu, ampak rada bi vam, to pa res moram še povedati, na naslovu predlagamvladi.si, ne vem, če poznate internetno stran. Vsak državljan lahko predlaga državi, kar ne začne razmišljati. Tam je bil predlagan, dajmo vest v td. In je bilo dovolj glasov, da je ministrstvo za delo moralo napisati odgovor, zakaj ga nočejo. Ob vseh, bi rekla, koliko toliko dobrih argumentih, logično, ni preštudiran, nimamo, nimamo številk, nismo pomislili še na to pa to, vas hočem opozoriti, da so rekli, da se zavedajo, da je ta sedajni sistem neočinkovit, nepravičen, da so različne kritike upravičene, vendar, prosim, ne pozabite pišejo, da ta sistem predstavlja delovna mesta. A veste čigava delovna mesta? Njihova! Tako, pa da ne v tem misli, da so samo zaposleni na ministrstvu za delo tisti. Sem imam probleme dobiti študije, sodelovanje strakovnjakov, ekonomistov in vseh teh, zakaj le? Zato, ker oni so pa plačani, ko za vlado preračunavajo višino otroških dodatkov, pa koliko lahko davke večamo, pa koliko lahko denarno socialno pomoč damo. Oprosti, moram še povedati, sociologi, ko smo se srečali vladici, ne, pred dvema letoma si bil miren zraven, um, zdaj pa je kriza, bomo sociologi kaj naredili, sklep je bil. Vau, wow, super, revščina vdarja, zdaj bomo pa dobili dnar za raziskovanje revščine. Prosite, v tej družbi, v tej družbi vsak, ki lahko služi na račun večjega reveža, to dela. In zato se nič ne premakne. Ko bomo res čisto vsi, tak daleč, takrat bo pa še kdo pomislil, ne vem, mogoče na koga drugega. Nic se ne premakne ravno zaradi te v Na primer, da je bilo nekaj. Je pa, ki hoče otrok, a partner jaz ta že deset let hoče, da ima otrok. Si ima dva, da je bil nekaj. Ampak, da pa hoče ta, vse je svet, vedno, da imaš vse, vse je svet, vedno ampak pogovarjata pa se ne o tem, kako ga bo to zgradilo, ampak o tem, kje že In to se dogaja znotraj UTD, ko kriesto vidim zdaj. No, ne bi bilo priporočljivo, da je bi bilo to res. Jaz vedno tako rečem, da to je ura, višja faza razvoja ideje, ne, kjer je ideja, bi rekel, skoraj da že samoumevno sprejeta v javnosti in tudi pri političnih samo samoumevno v tem smislu, da je vredna debate. In seveda, ko je pa ta pogoj izpolnen, potem se pa lahko gremo argumenti, proti argumenti in tako naprej, vendar mi še nismo do te stopne prišli. Zdaj, tega je ti podnaslov tega zbornika razprave, mislih historičnih dokumenti. Ne, poslušajte, res, kar smo se mi našli? Mislim, res, Igor, ti si rekel, da stvari napredujemo, da se ideja okorenjenja Vendar jaz sem imela po enega pol leta občutek, da se stvrdi nikamu ne premaknejo. Res. In imam, uprostite, jaz sem vas ful vesela, ampak se mi zdi, da, da če bi pa tukaj bila taka gužva, bi se mi zdelo, da se res kaj premika. Pa, vas, pa jih ni toliko. Zaradi tega, kar je moj naslednji korak in kar sem jaz začela delati pri trene meseci, je povezovanje z tujinov. Zato, ker si drug drugemu pomagamo, ker si, ker si izmenjujemo izkušnje, sredi tega, ker ne vem, ampak jaz mislim, da bi tudi Mariborčanom pa, pa slovencem ful pomenilo, če bi prišlo za enih pet utd iz sveta. In to bomo mi naredili, o ne? Oktobra. Oktobra, recimo, pride, pridejo iz tojine. Ljudje, ki bodo povedali, kaj se pred njih dogaja, da ljudje začutijo da je to v resnici zdaj eno evropsko svetovno gibanje, da to ni eno, ena, kako bi rekla, utopistična ideja, ker se mi neka igramo s številkami. Tako da, to, to je naša rešite omogoče, no? za to, za zaklir, pa rekel, to so ta eh, Glej, popolnoma naravno je, da ko stvar pride do ene deločene ravni iz Nihona, pride svega do različnih idej, kako bi pa stvar lahko tako tudi do tega, kako bi sopne, bi bilo ta večina evropejce govori prak, evščina je finjska, absolutno proti Slovenija, je torej danjena, ne? E, oktobra, Uh, bomo služili sem pod povadi Srbe, Makedonce, Hrvate, Gusance, Bolgare, Romune in ne vem koga še vse. Zpravi, ta del uh, Evrope in, in boloče Evrope, ki gravitira k nam. Ne? Kar bo to tudi zgledalo, verjetno v Ljubljani, reta ne v Baliboru. Uh, ja, ker smo že ugotovili, da je to malo težko to organizirati. Radiš prevajalce, pa nekaj še vse. Golem, to bo en, dvo, ena dvo-tri dnevna zadeva, ki treba povezovati, ki bi vsi zgodili na bila, in tako sem prej, celka zadevja sebe dneva. In kot sem rekel prej, če dosežemo, da postane to politično relevantna tema, da spod pride v debato na dnevni red, potem se da to zelo hitro spredati. Največji problem je pa to spraviti na dnevni red politične leba. Vprostite, to tudi nič istres. Pet strank, pet strank ma UTD v programu. Tako da vam povem, ni problem to spraviti na politično agendo. Veste, kaj je problem? Spraviti v medije. In ko se jaz tu vprašam, zakaj to ni v medijih, zakaj vsak podplačan, prekerno plačan novinar ni absolutno nadušen nad utd potem pa jasno ne nade odgovora. Ker to mi pa ni jasno. To mi pa lahko kdorkoli od vas odgovori, zakaj novinarji ne zagovarjajo UTD-ja kot njihovo prvo stopnico do kvalitetnega žurnalizma. Urednike imajo. Uredniki pa lasnike. No. Ja, samo vrej. Hvala, Ja, samo vrej. Ja, samo vrej. Ja, samo vrej. Ja, je gredno, kdo? Ja, Je bliže kdo. Ne, Poslikal no. je za vprašanje za koga. No. No. Ta našo Ja izodi. Dodam en, en temu, kar um, jaz mislim, da so ljudi, ki so proti kateremkoli predlogu, je kar so, e, po enih je tudi 15% ljudi. No, ja mislim, da je manj tudi če je, deset, je to dosto. ljudje, ki so proti To je ta problem, ne? Tudi, problema. tudi. Ja, hvala. Uh, jaz bi se vam vsem skupa lepo zahvalil, predvsem pa seveda našim gostom, uh, da ste vabljeni na predstavitev Tretjega zbornika, ki bo rešil čez približno 9 let. Ne?